Și vedem de aici, din această învățătură, din Sfânta Scriptură și din Sfânta tradiție, că răul nu este un principiu. Nu este un principiu, adică, așa cum spunea poetul Ioan Alexandru, inspirat de Sfântul Simeon Noul Teolog și de alți părinți ai Bisericii, răul nu are un statut întâlnit. Nu are un statut ontologic, ci este o pervertire a binelui. Este o cădere, o deviere, este pervertirea totală a binelui. Este o conștiință într -o totul potrinică vieții, potrinică binelui. De aceea, vedem pe Sfântul Apostol Petru, prevenindu-ne și spunându-ne, Privegheați, căci potrivnicul vostru, diavolul, umblă ca un leu răgnind, căutând pe cine să înghită. Ajunge să fie stăpânit de diavol cineva care cedează propria stăpânire de sine. Spre exemplu, omul a fost creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Și Dumnezeu l-a creat să fie suveran. De aceea l-a și pus să stăpânească. Creșteți și vă înmulțești și umpleți Pământul și îl stăpâniți. De exemplu, stăpânirea de sine este o stăpânire a ceea ce este nobil și dumnezeiesc în fiecare dintre noi. Dar în momentul în care omul scapă frâiele sinei lui său sau ale sinei sale, atunci el este stăpânit de Patin. Spre exemplu, și avem aici cum lucrează cel viclan în cădere. Îi însuflă omului cele ale diavolului. Mai întâi, uitarea. Adică, Uiți de darul lui Dumnezeu, ne credința strâmbă, blasfemia, iuțimea, mâniea, amărăciunea, furia nepraznică, ura de oameni, pomenirea răului, vorbirea de rău, osândirea, întristarea fără temei, frica, lașitatea, ceartă, rivalitatea, Pismuirea. Slava de șartă, fățărnicia, minciuna necredința, zgârcenie, iubirea de materie, împătimirea, trândăvirea, micimea de suflet, nemulțumirea, cârtirea, înfumurarea, părerea de sine, trufia, îngânfarea, dorința de a plăcea oamenilor, viclenia, nerușinarea, lingușirea, înșelăciunea, ironia cu gând rău, duplicitatea, cu păcatele pătimași, gândirea deasă la ele, rătăcirea gândurilor. Înmulțirea până la obsesia gândurilor de la cel rău. Obsesia că nu mai poți scăpa. Iată că descușește atunci de unde vin aceste ispite, forme ale căderii care te urițesc, care, cum spun părinții, te schimonosesc. Schimonosit, ce înseamnă a schimonosit? A urizi. Schima. Aschimo, în limba greacă, înseamnă urât. De aceea noi îi spunem și urâtul. Și atunci, deși cineva poate fi stăpânit de toate aceste pati. Tot ceea ce ne posedă, este de la cel viclean. Și vedem, să dăm cel mai la îndemână exemplu. Pentru beții dependența, să nu zicem dependență, Părintele Nicolae Ștein, care îi spunea robie. Robia la băutură. Apoi, patimile care se stârnesc din această robie, se știe drogurile și toate celelalte, care duc, de cele mai multe ori, la o sinucidere sufletească și apoi ferească Dumnezeu la sinuciderea totală. Deci, nu mai funcționează în momentul în care suntem posedați de o patimă și acum vedeți că se vinde, se vând toate aceste patimi. Dacă este să luăm în presă. Vedem pe foarte mulți care și-au făcut o profesie din a murdări pe ceilalți. Din a scoate mai mult răul, urâtul, a scoate la suprafață. Și atunci ei, prin acest urât, prin această atitudine, nu fac altceva decât ei cred că au ajuns la înțelepciune. Pentru că una este să ai discernământ, să te ferești de rău și de patimă și discernământul este doar prin darul lui Dumnezeu, discernământul îl are numai cel care are conștiința că Dumnezeu luminează, Dumnezeu descoperă. Dar cei care văd numai urâtul, și aș putea să dau exemplu, se întâmplă și în lumea noastră bisericească la un moment dat, și nu numai, oameni care își fac o preocupare din a scoate a scormoni undeva în urățenia aceasta demonică a patinilor. Cel care scormonește cel care aruncă o travă de fiecare dată și vedem presa, în general, vorbind, nu prea vedem că ar zidi, că ar scoate la lumină ceva frumos, așa cum din pământ iese planta aceea firavă, frumusețea aceea a plantei care se bucură la lumina soarelui. Totul este murdărit. Și la un moment dat omul devine, așa cum spunea un scritor francez, devine un sclav, devine un posedat. Devine un posedat de tot ceea ce este urât. Și vedem, astăzi v-aș da un exemplu elementar. Toată lumea vrea să ajungă în vârf. Toată lumea vrea să aibă succes, să fie deasupra tuturor. Nimeni nu mai are răgazul acesta de a se smeri. De a se pune în darul lui Dumnezeu. Nimeni nu mai are. Așa cum vedem că se întâmplă și cu oamenii din cetatea gadarenilor. În loc să se bucure pentru că un om a fost salvat de Mântuitorul lui Iisus Hristos. Un om posedat, un om chinuit care își ducea viața sa printre morminte. Era legat în obez și le rupea. În loc să se bucure că un om s-a vindecat, din potrivă. Omul nu valorează, cum am spune noi, doi bani în fața porcilor. Pentru că le știrbește avuția, pentru că porcii s-au aruncat în mare și le s-a dus mare pagubă material. Dar oare... Cei de astăzi, care nu pun preț pe viața niciunui om, care văd cum oameni, milioane poate, sau sute de mii, viața lor este aruncată în derizoriu, și devine prilej de discuție, devine prilej de ipocrizie. Ați văzut familii refugiate și așa mai departe popoare care pur și simplu sunt pulverizate de așa zisa de așa zisa strategie, strategie mondială și așa mai departe. Vedem lucrul acesta evident astăzi. Oamenii care sunt preocupați de porcii lor, de porcii patinilor lor, dar care nu pun preț pe viața niciunui om. Fie că este un om, fie că sunt sute, fie că sunt mii, zeci de mii, milioane, n-are importanță. Fiecare vrea să-și să pască porcii lui. Așadar, e discredincioși. Vedeți? Omul își pierde rațiunea sa de a fi. Când este posedat, și mă refer aici nu la cel posedat din Evanghelie, pentru că cel posedat din Evanghelie este evident că Dumnezeu vrea să-L mântuiască. Și mi amintesc aici de ce spunea Părintele Ioaniche Bălan când vorbea despre, știți că a circulat o casetă cu vindecarea demonizatei la Silvestria. Ce putea să spună prin gura acelei femei cel viclean. Și a zis, fraților, că nu avem sfinte moaște, luăm din rămășițele pământești ale celor care au fost chinuiți pentru că aceștia se mântuiesc. Cea mai gravă problemă însă este cei care sunt posedați și nu-și dau seama de acel, de acel lucru. Și v-am enumerat toată gama posedărilor de la toate patimile pe care le-am enumerat, enumerat toate acestea arată că sunt, nu suntem stăpâni pe noi înșine. Că nu avem conștiință de sine și că suntem din păcate dirijați de altcineva. Spunea Părintele Paisia Gheoritul, despre care sunt convins că ați auzit, a fost și canonizat ale Sfinte Moaște sunt cinstite la mănăstirea Surotii din Grecia, de lângă Tesalonic. Zice, multă demonizare există astăzi în lume. Diavolul se ceră deoarece oamenii contemporani i-au dat multe drepturi și primesc în fricoșătoare în diavolești. Spunea cineva foarte bine, când diavolul se ocupa de oameni, acum nu se mai ocupă i-a așezat pe drumul lui și le spune călătorie plăcută. Și oamenii călătoresc pe calea lui. Este cumplit. Vedeți, diavolii, spune Părinte a Gheritul în a gadarenilor, au cerut voie de la Hristos ca să intre în porci. Și asta pentru că porcii n-au dat prilești diavolului și el nu avea dreptul să intre în ei. Mântuitorul Hristos a îngăduit să intre ca să fie pedepsiți israeliții deoarece vi se interzisese să mănânce carne de porc. Și Mântuitorul Hristos a luat de la diavol dreptul de a face rău. Numai dacă omul îi dă dreptul, poate să facă rău. Când cineva nu are legătura cu tainele bisericii, cu Dumnezeu, dă loc ispitei și primește în diavolească. Ceea ce Sfinții Părinții ai Bisericii accentuează și noi trebuie să înțelegem, este faptul că lupta noastră în această viață este împotriva puterii celui rău. Împotriva răului. Această mașii, cum spun părinții biserici, această luptă, este o luptă crâncenă. Și lucrul acesta îl vedem foarte limpede. Pentru cel care încearcă să se roage, vede cât de greu și cât de are. Pentru cel care vrea să facă binele, la fel, o descurajare totală. Sunt oameni care în momentul în care se hotărăsc pe calea binelui sunt descurajați și li se întâmplă niște lucruri îngrozitoare pentru ca să fie înfricoșați, pentru că cel viclean lucrează mai întâi în mintea noastră, prin ce credeți? Prin frică. Ne înfricoșează. Ne înfricoșează și în același timp cel viclean are grijă ca această înfricoșare a noastră și îngrijorarea noastră să o hiperbolizeze și să o facă atât de mare ca și cum cel viclan ar avea putere absolută asupra acestei lumi. Și noi ne îngrijorăm și ne înfricoșăm uitând că cel care conduce această lume este, până la urmă, tot Dumnezeu. Că chiar dacă cel viclean este un fel de Dumnezeu sau se vrea un zeu al acestei lumi, totuși în străfundurile creației se află puterea lui Dumnezeu, după cum? În străfundurile ființei omenești, în inima lui, se rășluiește acest tron al Dumnezeirii să rășuliește puterea ducului Sfânt cea prin care Dumnezeu ocrotește sinea noastră. De aceea spune Sfântul Apostol Pavel, zice așa la Efesen, lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpânilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac împotriva Duhurilor Răutății care sunt în văzduh. Se referă Sfântul Apostol Pavel la ierarhia îngerilor căzuți, care este o ierarhie asemănătoare cu îngerii buni, însă ei sunt îngerii căzuți. Deci, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre lupta împotriva diavolilor. Arătând care sunt armele care se pot, cu care se poate lupta împotriva acestui. Și spune în aceeași epistol. Îmbrăcați-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului. Pentru aceea, luați toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva în ziua cea rea, și toate biruindu să rămâneți în picioare. Stați deștari! având mijlocul vostru încins cu adevărul și îmbrăcându-vă cu platoșa dreptății și încălțați picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghilea Păcii. În toate, luați pavaza credinței cu care veți putea să stingeți toate săgețile cele arzătoare ale viclanului. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului Sfânt, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul. Dreptatea, pacea, credința, mântuirea și cuvântul lui Dumnezeu sunt arme duhovnicești. Nu sunt arme materiale. Sunt arme duhovnicești împotriva duhurilor celor răi. Această postură de posedat începe în momentul în care protopărintele Adam a crezut că poate să fie Dumnezeu. Și diavolul i a spus: A, nu. Nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua care veți mânca, vi se vor deschide ochii voștri și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și când li s-a descoperit, când li s-au deschis ochii, ce au constatat? Ce au constatat, Adam și eu. Că sunt goi fără Dumnezeu. Că sunt goi fără Dumnezeu și așa cum spune Sfântul Grigore de Nisa, le-a făcut Dumnezeu haine de piele, care s-au așezat în locul hainelor de lumină. Deci, diavolul este un rău personalizat. Conlucrarea cu el presupune un pact. Cel posedat, să spunem, din cauza lui sau din cauza Părinților sau din cauze necunoscute ajunge la un care pact cu cel viclean. Și aș vrea să vă spun un lucru pe care l-am constatat în copilăria mea. Aveam câteva familii bogate în sat. Și spunea lumea, zice, uite, acesta a făcut pact cu satana, cu cel viclean. Să ne ferească Dumnezeu ca dorindu-ne un lucru, să invocăm pe cel viclean. Atenție! Sunt foarte mulți din cei care își doresc să aibă averi. Din cei care își doresc să fie stăpâni, care fac, fac acest pact. Și trebuie să spunem și noi, în calitate de duhovnici, că sunt unii care au încercat acest joc. Sunt unii care au încercat acest joc. Și cum spune Nicolae Steingar, zice, alături de tine... Nu semnezi nici că există Dumnezeu, pentru că tu -l falsifici pe Dumnezeu. Deci, cunoaștem din întâmplările din paterii. Și vă amintiți acest exemplu, că posedarea aceasta de către cel viclan are multe etape și cunoaștem din paterii faptul că în Alexandria, spre exemplu, se spune în Pateric, în Patericul egiptean, Alexandria, cetatea toată, zice, era în grija unui demon care și acela dormea la poarta orașului. Vă amintiți această imagine, Pateric? De ce? Pentru că toată lumea era de dată de lui. Nu era nevoie de multă vigilență din partea demonului. În schimb, în jurul unui schimnic care se nevoia, erau legiuni de demoni care. Nu numai că nu aveau timp să doarmă, dar se osteneau tot timpul ca să-l determine pe schimbnic să, să înceteze lupta sa duhovnicească. Deci, suntem învățați în această Sfântă Evanghelie că cel viclean are putere. Cel viclean are putere și că, totuși, fără voia noastră, El nu poate să ne facă nimic. Se știe una dintre ispitirile, uh, ispitirea Mântuitorului Isus Hristos, după ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, a arătat registrul acesta al ispitirilor, adică pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții. Mai întâi când i-a spus zica pietre acestea să se facă pâini, și Mântuitorul a zis, nu numai cu pâine va trăi unci, cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu, arătând că nu trebuie să fim obsedați, că vom crăpa de foame, că vom pieri. Așa cum ni se vântură în, prin toate mijloacele că avem crize. Și crizele noastre, din păcate, ni se spune, sunt doar crize economice. Și atunci intrăm în această viclenie, când de fapt, omul poate să supraviețuiască cu foarte puțin. Și Mântuitorul Iisus Hristos a arătat că nu numai cu pâine va trăi cu tot cuvântul care este din gura Lui Dumnezeu. A doua, l-a urcat pe aripa templului și a spus, aruncă-te că scris este, îngerilor să-i va porunci și în momentul în care se ar arunca, te vor ridica pentru ca nu cumva să izbești de piatră piciorul tău, da. Trebuie să faci miracol. Trebuie, nu, lumea nu este dornică de miracole. Lumea aceasta, din păcate, și iertați-mă că vă spun acest lucru, chiar uneori, uh, anumite atitudini sunt atitudini magice. Vrem ca Dumnezeu să rezolve problema noastră și să o rezolve acum. Ca în romanele acelea magice. Acum, găsim o formulă magică și s-a rezolvat. Ori mântuirea nu ține de acest miracol de moment. Mântuirea ține de minunea lui Dumnezeu pe care noi trebuie să o gustăm în toată viața noastră pământească pentru a înțelege destinul vieții pământești care este viața veșnică. Și îi spune Mântuitorului Iisus Hristos... Iară scris este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Adică îi dai un ultimatum lui Dumnezeu dacă n-a făcut acum înseamnă că nu este sau nu vrea sau nu poate, nu? Și Mântuitorul Iisus Hristos anulează această sete de magie a oamenilor. Oamenii din păcate nu au răbdarea mântuirii. Oamenii nu înțeleg că suferința îngăduită de Dumnezeu este de la Dumnezeu îngăduită așa cum a fost îngăduită dreptul Iov. Și dreptul Iov, în Carta dreptului Iov, îi se arată foarte clar până unde poate merge puterea celui viclan. Și am văzut că merge cam departe, adevărat. Adică s-a atins de averile lui, s-a atins de fiii lui dar de un lucru nu a putut să se atingă. Zice, când s-a prezentat el, dăm voie să-l ating de trupul lui. Se aduc boală, suferință, se aduc lepră. Și atunci, da, de trupul lui îți dau voie să te atingi, dar de viața lui, de sufletul lui, să nu te atingi, pentru că nici nu poți să te atingi. Pentru că și tu ești făptură neputincioasă. Fără Dumnezeu. Și se știe că Iov gustă această suferință și această încercare din partea celui viclan până ajunge la înțelepciunea aceea la care ar trebui să ajungem toți. Gol am ieșit din pânte cele mamei mele și gol mă voi întoarce în pământul din care am fost luat. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Ce putea și avem, și ar fi bine ca în această zi să citim din nou cartea Eu. Pentru că, în momentul în care soția sa i-a spus, păi blestemă pe ca să mor mai repede, că ce această suferință cu lepră, el care fusese bogat, care avea toată bogăția aceasta și a familiei sale, ajunge ca ultimul om. În afara cetății, le pros pe groapa de gunoi. Și ajunge la suprema înțelepciune și Dumnezeu îl binecuvintează. Pentru că noi nu trebuie să ne propunem să scăpăm de viața aceasta cu orice preț, prin orice mijloace, ci noi trebuie să-L să chemăm pe Dumnezeu să ne înțelepțească, să înțelegem de ce și care este voia Lui cu fiecare dintre noi. Pentru că prin voia Lui, noi căpătăm stăpânirea de sine. Fără voia Lui Dumnezeu, dacă o ignorăm, atunci nu vom înțelege că atunci când suntem lacomi, când suntem mincinoși, când suntem fricoși, lași, certăreți, pismași, mândri, fățarnici, necredincioși, gârciți și așa mai departe, nu vom înțelege că suntem posedați, că suntem robi. Singurul care poate să spună și care poate să ne întărească în această demnitate a stăpânirii de sine, în virtutea nobleții, dumne nobleții noastre Dumnezeu și Dumnezeu din noi, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, singurul care poate să spună și spune în Evanghelie, fiți robi mei, fiți robi libertății. Deci, iubiți credincioși, unde este existența noastră? Existența noastră înseamnă și trebuie să avem acest lucru în vedere. Să fim întotdeauna, să fim întotdeauna în această comuniune cu ceilalți. Cei care nu acceptă asemenea celor din cetatea gadarenilor de astăzi. Ați văzut? Ei nu sunt în măsură să accepte cerfirea avutului lor, care putea fi chiar prețios, deși este numai o turmă de porci. Oricum, această avere a lor nu se poate compara cu eliberarea unui om de legiunea de demon care îl chinuia. Aici se pune în discuție o problemă foarte, foarte importantă, pe care noi o regăsim în toate discursurile culturale și așa mai departe. Și acea, anume această tensiune între a fi și a avea. Se știe, este o întreagă filozofie pe a fi și a avea. Pentru că omul, din păcate, este, ajunge la această conștiință de căzută și anume, crede că își poate asigura existența bazându-se pe o anumită avere, pe o anumită posesiune. Și mai mult decât atât se înșeală, crede că averea, rangul, poate să-i dea liniște, poate să-i dea siguranța zilei de mâine. Uneori, chiar se amăgește că aceasta înseamnă a fi, aceasta înseamnă a exista. Și... Deși vede, în realitate, că toate acestea, cum spune și ideomena de la mormântare, venim moartea, toate acestea pierd. Așadar, iubiți credincioși. Înțelegem din Evanghelia de astăzi că soluții, în ceea ce privește această posedare, prin neiubire, prin ură, prin invidie, pe care Cel Viclean o aruncă în lumea aceasta, o lume plină de intoleranță. Intoleranță, mi se pare un cuvânt prea, mai ales acum cu toleranța, nu e vorba de toleranță aici mei. Dumnezeu ne cere să iubim și cu asta s-a terminat. Vorbim de toleranță, de toleranță. Nu. Toleranța se referă la a tolera patimile și așa mai departe. Aici este vorba despre iubire. Și iubirea este singura care te eliberează. Ibirea este cea care îți dă capacitatea de a dărui, în cele din urmă, de a te dărui pe tine însuți. Adică de a te jertfi. Și această capacitate o dobândim prin ceea ce Sfinții Părinți numesc înfrânare. Și Părintele Petruiului Tănase, Dumnezeu să rodinească starețul schitului românesc Prodrumul, ne învăța ce înseamnă Înfrânare. Deci, înfrânare este un mod de a trăi care se aplică la orice ne plăcerea egoistă, iubirea de sine. Înfrânare, zice. Păi, înfrânare înseamnă avea fruc. Adică atunci când simți că o patimă, fie că este beție, fie că este drog, fie că este desfrânare, fie că este altceva, te duce, adică te face să aluneci în prăpastie, să ai acea putere să ai acel mecanism prin care se declanșezi stăpânirea de sine. Și spune Părintele Petroni, uitănați, închipuiți-vă un car purtat de cai și cel care conduce carul omul scapă la un moment dat frâiele. Și atunci caii care au energie pentru că patimile au această energie ca ei nu fac altceva decât să aruncă și în prăpastie și odată cu ei cel care trebuia să-i conducă, cel care a pierdut cățurile care nu știe să, n-a să exerseze această înfrânare. Este vorba despre nevoință mai departe, tot Părintele Petronul Sfânt. Ce înseamnă nevoință? lucrurile dumnezeiești nu se fac decât cu nevoință. Ce înseamnă nevoință? Adică, la un moment dat, a face ceea ce ți se pare greu. A face ceva care ți se pare, la un moment dat, chiar chinuitor. Deși nu este chinuitor, dar cel declară are grijă. Cât de greu este să te rogi, cât de greu este să te nevoiești, să faci atâta, nu, nu se poate. Cât de greu este să stai 20 de ore la, pentru a te închina la moașterii Sfintei Cuvioasă Parascheva. Ne spune cel viclean în imaginație. Și dumneavoastră, cei care ați fost la Sfânta Cuvioasă Parascheva sau la Sfântul cuvios Dimitrie și care dintre dumneavoastră sunt convins că unei au stat chiar 20 de ore, ia spuneți, nu e așa că a fost ușor? Pentru că ați depășit această frică. Pentru că ați depășit această prejudecată și v-ați alipit inima de Sfânta Cuvioasă Parascheva și de Dumnezeu? Și atunci, și atunci când ați reușit să vă înfrânați, să vă nevoiți, uneori, poate 20 de ore, poate mai, mai multe sau mai puține ore, pe o vreme nu chiar atât de favorabilă, nu e așa că a fost minunat? nu e așa că a fost este, Ce... Poate să spun și, uiteam în presa, imediat a surprins că unora le-a mai venit rău și așa mai departe. Dar miile sau zecile nebii de pelerini care au mărturisit și am văzut la rând la sfintele moaște bătrâni, peste 80 de ani, care stau acolo și primesc o putere a răbdării extraordinare. Aici este iubiții mei, Marea Muntă. Aici cel în luptă cu imaginația noastră. Este greu cum să stai așa? Cum să stai atâta timp? Cum să stai pe o vreme nefavorabilă? Și iată că Dumnezeu ne întărește prin Sfinții Săi pe care noi îi cerem să mijlocească la Bunul Dumnezeu și să se roage pentru noi. Mai ales că avem această această nedejde, că dacă vrem să gustăm cât de minunat este Dumnezeu, îl gustăm prin Sfinții Săi. Când spunem, minunat este Dumnezeu, și îi spunem, întru Sfinții Săi. Iubiți credincioși, mulți creștini au fost chinuiți în timpul din urmă, în toate țările de cel rău, și vedem ce se întâmplă în Orient pentru a-și lepăda credința. E vorba de aceeași temă din vremea marilor prigoare. Unii au rezistat, alții au supraviețuit și au mărturisit, au fost martirizați. De aceea, mă rog împreună cu părinții, cu părinții, bunule Doamne, așa ne rugăm, să strălucească în noi lumina feții tale, așa cum Tu, în fața celui demonizat, ai strălucit asupra Lui. Demoni au fugit și chipul celui zidit de tine, după chipul tău. l a arătat în fața mulțimilor, liniștit, senin, luminos, din dragostea și lumina cea din tine. Fă, Doamne, și în noi, să strălucească lumina frumuseței feței ta. Lumina ta, iubirea ta, bunătatea ta, pacea ta, frumusețea ta. Fă, Doamne, ca ea să strălucească și pe fețele acestor oameni, pe fețele noastre ale tuturor celor ce poartă în harul Duhului Sfânt. Și sunt temple ale Duhului Sfânt. Așa cum tot Sfântul Isac spune, strălucirea ta, Doamne, din adâncul inimii, este darul, plata pe care ne-o faci. Iar bucuria dumnezeiască, această ofrandă negreită, biluitoare asupra urcării rău din lume, mărturia adevărului și a luminii să nu ne părăsească niciodată, de la tine, Părinte, Fiule și duhul Sfinte, cu Preacolata Zmaică și cu toți Sfinții. Amin. Amin.